Розділ восьмий В якому свій сон розповідає знову журавель Мить Миттєвич дає пораду Важкі світлі години Підступи царя і цариці Друзі рятують Марусика І скандал на дачі три погибелі Усе почалося з цокання годинника Цок-цок Цок-цок, цок-цок, цок-цок. Мабуть, коли я засинав, то прислухався до годинника, що висів на стіні. Ви ж знаєте, іноді те цокання чуєш, коли прислухаюся. Іноді не чуєш. Я чую. І коли заснув, то перше, що побачив, о той галстук маятник на грудях Миття Митйовича тиктака. Володар часу сидів отут на лавці коло цього столу, як оце ми сидимо, і усміхався мені своїй стрілки вуса. А я чи сидів, чи стояв навпроти нього, не пам'ятаю. У вісниж себе найчастіше не бачиш. Чую тільки, що я питаю його. Ви казали, що якось можна врятувати тайфун Марусю. Можна? Підморгнув мені Митьмитьйович. Ви ж пам'ятаєте, що в нього очі у такт галстука маятника по черзі моргали? «А як?» – питаю я. «А так», – каже він, – «пояснюю, кощий живе за рахунок, так би мовити, темного часу, людей казкового віку, тобто дітей. Темним часом називається час, витрачений, без користі для інших – на лінощі, нудьгу» марнотратство тощо. А також на недобрі справи. Оскільки такого часу, як ти знаєш, набирається ще, на жаль, багато, Кощій безсмертний. А чому він живе за рахунок саме дітей? Враховується час лише тих, хто вірить у казки. Трапляються, правда, такі і серед дорослих, але таких – одиниці. Так, зрозуміло. Ну, так що ж робити? Треба тобі набрати рівно добу світлого часу, тобто часу, витраченого з максимальною користю для інших. Тоді можна заплутати Кощія і збити його з бантелику. Оскільки життя Кощія залежить від часу, він весь час позирає на годинник і стежить за календарем. Той, хто матиме рівно добу світлого часу, може пересунути на цю добу календар Кощія назад. Це виведе безсмертного з рівноваги, і цим можна скористатися для звільнення дівчини. А цей світлий час, ця доба, за все життя рахується, чи як, питаю? Та ні, засміявся Мить Миттєвич, тільки за останні два тижні. Свіженький мусить бути час, бо інакше не подіє. «А, то як же його набереш за стільки?» – скривився. «Важко, я розумію. Якби легко, не було б питань. Тому можеш друзів своїх залучити. Ви ж, дається, усі втрьох тайфун Марусю визволити хочете?» «Ага», – кажу, трьох? Тому і світлий час може зараховуватися на трьох. О, кажу, це інша справа.